21. Három héttel később egy Barbadoszi klinikán hívtesztet csináltattam, Riannával együtt. Királyi élet. Az alkalom az Écvilágnapja volt, és az utolsó pillanatban kértem meg Riannát, hogy csatlakozzon hozzám, és segítsen felhívni a figyelmet a problémára a karib térségben. Legnagyobb megdöbbenésemre igent mondott. 2016. novembere Fontos nap, fontos ügy, de én máshol jártam gondolatban. Aggódtam meg miatt. Nem tudott hazamenni, mert a házát körülvették a fotósok. Nem mehetett az édesanyja házába, Los Angelesbe, mert azt is körülvették a fotósok. Épp nem forgatott, és a nyakunkon volt a hálaadás ünnepe. Ezért megkerestem a barátaimat, akiknek volt egy üresen álló házuk Los Angelesben, és nagylelkűen felajánlották neki. A probléma megoldódott egyenlőre. Mégis aggódtam, és ellenséges érzéseket tápláltam a sajtóval szemben. Most is ott álltak körülöttem. A királyi családra szakosodott riporterek ugyanazok. Néztem őket, és arra gondoltam, bűnrészesek. Aztán az ujjamba fúródott a tű. Néztem, ahogy spriccelt a vérem, és eszembe jutottak mindazok az emberek, barátok és idegenek, katonatársak, újságírók, regényírók, iskolatársak, akik valaha is kékvérűnek neveztek engem és a családomat. Az arisztokráciára, a királyi családra értették ezt régen, és azon tűnődtem, vajon honnan eredhet. Valaki azt mondta, hogy a mi vérünk azért kék, mert hidegebb, mint másoké, de ez nem lehet igaz, ugye? A családom mindig azt mondta, hogy azért kék, mert különlegesek vagyunk, de ez sem lehet igaz. Ahogy néztem a nővért, aki a véremet egy kémcsőbe folyatta, arra gondoltam, piros ez, mint mindenki másé. Riannához fordultam, és beszélgettünk, amíg vártam az eredményt. Negatív lett. Most már csak futni akartam, keresni egy helyet, ahol van wifi, hogy megtudjam, hogyan van meg. De nem tehettem. Tele volt a naptárom megbeszélésekkel és látogatásokkal. Egy királyi menetrend nem hagyott valami nagy teret. és aztán vissza kellett sietnem a kereskedelmi haditengerészet rozsdás hajójára, ami körbevitt a Karib-tenger térségében. Mire akkor, késő este a hajóra értem, már alig pislákolt a fedélzeti wifi-jel. Csak SMS tudtam küldeni megnek, és azt is csak akkor, ha a kabinomban a padon álltam, a telefont az ablakhoz tartva. Mindössze annyi ideig voltunk kapcsolatban, hogy megtudjam, biztonságban van a barátom házában. Ami még jobb, hogy az édesanyjának és az édesapjának is sikerült eljutniuk oda, és veletölthették a hálaadást. Az apja azonban egy ölnyi lapot vitt magával, és érthetetlen módon ezekről akart beszélni vele. Ez nem sült el valami jól, ezért hamarosan távozott. Miközben ezt mesélte, elment a vifi. A kereskedelmi hajó tovább hánykolódott a következő célállomás felé. Letettem a telefont, és kifelé bámultam a hajóablakon a sötét tengerre.